Egia gure ezaz partida oso zailetan da, egia ezan nile naga izki asinaiz, eta oha dudabiskat sartu zaigu, baina gero orra, egia ezan batxe batxe batxe sartu gira partidan, ah, izatekin gehiago elkar gaitu gira, eta gero nik uste ge, lohtutuko gibilan jokoa gehiago karkatzen, gure helburua baitzen, peio gainetik pasatzea, eta oha poliki poliki jokoan sartu gira, baina gauk nire ezaz oso zaila asko sufritu dut. Zure laguna, franziako esapelduna hain zinean, bisikuntza ezagutzen uh, zaizte, biztandena, hori ahantail bat da, alaike, holako finala egun batean? Abantaila egia gana, ez dakit, berakerea gasongi ezagutzen baina, baina uh, banakizkien bere puntu honak, uh, eta gero orra, banakian gutxi gora bera nola jokatu baktzen oien kontra, gero Antsona milera ere gasongi ezagutzen dut, oien, jokatu izan edut oien aurka. Guk baginakien ze joko egina egin nuen, eta justu nire nik uste dugula hori egiten uh, partidak diti goitzi, beraz ahas konten.